Capitolul 8. Suirea la Ierusalim Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 2, 41-51. Pentru iudei, vârsta de 12 ani marca linia de despărțire dintre copilărie și tinerețe. La împlinirea acestei vârste, copilul evreu era numit fiu al legii și de asemenea fiu al lui Dumnezeu. I se ofereau ocazii deosebite pentru instruirea sa în cele religioase și se aștepta de la el să participe la sărbătorile și ceremoniile sfinte. Potrivit cu acest obicei, Isus, în copilăria sa, a făcut vizita de paște la Ierusalim. Ca toți israeliții devotați, Iosif și Maria, s-au dus în fiecare an să ia parte la preaznicul paștelor și când Isus a atins vârsta cerută, l-au luat și pe el cu ei. Erau trei sărbători anuale, paștele, ziua cinzecimii și sărbătoarea corturilor, la care toți bărbații din Israel erau obligați să se învățișeze înaintea Domnului la Ierusalim. Dintre aceste sărbători, cei mai mulți luau parte la cea a paștelor. Mulți erau prezenți din toate țările pe unde iudeii erau răspândiți. Din toate părțile Palestinei, închinătorii veneau în număr mare. Călătoria din Galileea ținea mai multe zile și călătorii se uneau în grupuri mari pentru asigurarea unei bune dovărășii și protecții. Femeile și bătrânii mergeau călări pe măgari sau pe boi, străbătând drumurile prăpăstioase și stâncoase. Bărbații mai puternici și tineri mergeau pe jos. Timpul Paștelor era la sfârșitul lui Martie sau începutul lui Aprilie, când toată țara era plină de flori și înveselită de cântecele păsărelelor. Pretutind de-a lungul drumului, erau locuri memorabile din istoria lui Israel, iar tații și mamele istoriseau copiilor lor minunile pe care Dumnezeu le făcuse pentru poporul său în veacurile trecute. Ei făceau plăcută călătoria lor cu cântece și muzică, și când în cele din urmă turnurile Ierusalimului se arătau la orizont, fiecare glas se unea în melodia de triumf. Picioarele mi se opresc în borțile tale, Ierusalime. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale, Domnești. Psalmul 122:2 și 7. Ținerea Paștelor începe odată cu nașterea poporului iudeu. În ultima noapte a sclaviei lor din Egipt, când nu se întrezărea niciun semn ale liberării, Dumnezeu le-a poruncit să se pregătească pentru o imediată eliberare. El avertizease pe faraon cu privire la cea din urmă judecată asupra egiptenilor și dăduse directive evreilor să-și adune familiile înăuntrul locuințelor lor. După ce au stropit ușiorii casei cu sângele mielului junghiat, Trebuiau să mănânce mielul fript, cu pâine nedospită și cu ierburi amare. Când îl veți mânca, a zis el, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grapă, căci sunt paștele Domnului. Exod 12,11 La miezul nopții au fost uciși toți întâi născuțe egiptenilor. Atunci împăratul a trimis lui Israel Solia. Sculați-vă, ieșiți din mijlocarea